Paluts. El programa que dona veu als animals abandonats. Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats on us expliquem consells sobre el benestar de les nostres mascotes i també doncs, sobre la vida a un refugi d'animals. Peluts s'escolta a 18 emissores catalanes i és el programa que s'ocupa d'una entitat animalista que es diu SPAM que s'ocupa dels gossos i gats rodamons a 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrim el programa fent una crida urgent per un animal abandonat que necessita trobar una família ràpidament. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-lo, en dos minuts podreu fer-ho. Us parlarem de com s'ha viscut aquesta setmana eh, la vida dintre del refugis, dels tres refugis de l'ESPAM, i també us, anir, us començarem a explicar l'agenda la, que hi haurà pel mes d'abril i, sobretot, la festa dels animals que hi haurà a lliçada amunt. No us ho perdeu. I a la segona part del programa us parlarem de les dificultats que tenen per sobreviure els cadells de gos i de gat sense la mare. Els nostres experts us donaran consells per tirar-los endavant en aquest període tan complicat pels més petits. Doncs, comencem la secció de les adopcions per promoure entre els nostres oients l'animal del qual us parlarem ara mateix, que viu en un dels refugis doncs, de, de, que gestiona l'ESPAM. En concret, em penso que avui eh, parlarem de més d'un animal. Eh, donem, pas, eh, la, donem la benvinguda a la Joli Martín. Benvinguda, Joli. Hola, Dunia. Com bon dia? estàs? Hola. Eh, què tal? Com estàs? Hola. Eh, deia, un animal, però em penso que tu avui has pensat parlar-nos de més d'un, oi? Sí, avui sí, sí, normalment sempre parlem d'una en concret i avui sí que volia fer una crida de més d'una, o sigui, de gossos en general. De gossos en general, en, i tant que sí. sí. en aquest cas serien dels cadells que no són els típics cadellets de dos mesos. O sigui, donar un cadellet de dos mesos és més o menys fàcil, entre cometes, uh -huh. right? entre cometes sempre, d'acord? Uh -huh. right? Clar, perquè són tan monos, no? i són tan petitonets Exacte. i desperten aquesta, aquesta sensació no? de, de de protecció, sí. Sí, sí són com pelutxets, que dius, hosti, és sí. que maco, que molo, i l'agafes i les trujes i tal, és com un pelutxet. Però quan aquest pelutxet, en comptes de tenir un mes i mig o dos mesos, ja té quatre o cinc mesos, ja no és el pelutxet. Continua sent un cabell, però la gent ja el veu com un gos adult, per dir-ho d'alguna manera. Vols ja No és la boleta dir? aquesta tan maca. Vols sí, dir... perquè ja deixen de ser la boleta. Llavors, és com un gos gran, de, de mida, però sense educar. Llavors, només és més fàcil veure les pegues. destes clar, agafo aquest cos aquí, mira, ho trenca tot, ho tot... Ja. Clar, encara s'està educant. Però és que aquesta boleta que s'adopta en dos mesos, uh -huh. dintre de dos mesos més, uh -huh. serà exactament igual a aquest trastó que tenim ara a partir de quatre mesos. Clar, és que és un miratge, vull dir, si agafar un gosset de dos mesos és que bonica per aquells dos mesos, però al cap de dos mesos, quan comencen a créixer, quan ja tenen quatre, home, també són bonics, oi? i tant tenen 4 i 10 i 20. I, i, I 20. <ríe> Què ens has de dir però, tu, però, eh? I tant, i tant. <ríe> però clar, però ja, ja no desperten la tendresa aquesta que, que tu fan quan tenen dos mesos. Home, també tenen una cara així molt trapella i sobretot aquests que són, que seran grans, que tenen aquestes potes ben grosses i són bonics també. És una llàstima perquè també poden despertar tendresa aquests. Sí, però no tanta, no tanta. Mm, llavors, que ens trobem mm. moltes vegades amb gent que ens porta els gossos amb 4 o 5 mesos mm. precisament perquè els van agafar quan despertaven aquesta tendresa mm. i quan ja comencen a ser un gos, gos total, o sigui, amb el fet de tenir gossos al carrer, les vacunes, les sí. que es comporta com un gos, llavors quan el porten aquí al refugi. Llavors, mm. ja avui, en comptes de parlar d'un gos en concret, sí que volia fer una crida d'atenció a aquestes cadellades que comencen a venir en dos mesos, mm. que, si us plau, que s'ho pensin bé, que són per quins anys que no ens cansarem mai de dir-ho, uh -huh. però per altra banda també incentiva una miqueta més l'adopció, uh -huh. no només del cadellet de dos mesos la boleta, sinó també del cadellet ja una miqueta més gran. I que de fet és molt més fàcil, perquè o sigui, ja el pots treure al carrer. Ja està, eh, o sigui, és, és el principi per poder començar a educar-lo, educar que no els dos primers uh -huh. mesos, que no pots educar-lo en res. Clar. Els... Pas incentiva una miqueta més l'adopció la, d'aquests gossos, de que cada tenim un paio de camades de gossos de 4 quants, 5 mesos. Quans teniu més o menys? Ara d'aquesta edat, de 4 o 5 mesos. Eh... Més o menys, eh, vull dir. Uns 8 o 9. Uns 8 o 9, caram. I a més a més teniu de petitons, sí. de més petits també. Sí, sí. Caram. Sí, però quan fas això, els petitons són més fàcils. O si sigui, algú veu el de 4 mesos i el de 2, oi oi oi, oi oi oi, el de 2. Clara, i mentre sempre tingueu ara que és l'època de lleig de dos, aquests de quatre aniran passant els mesos i s'aniran fent grans. Exacte, de quatre passaran a cinc, a sis, a set i, ups, tenim un any. I llavors, clar, amb un any ja és més difícil perquè és un any que ha viscut aquí dintre. Sí. Està sociabilitzat entre cometes per lo que, que ha viscut aquí, però no ha viscut encara un clar, pis. Clar. Es pot educar perfectament, no? però no és el mateix. O sigui, van passant els mesos per ells i realment és una pena no? que un gos mitja adolescent passi tota la seva joventut per aquí dintre d'un refugi. Dintre d'un refugi, que part sí, molt, molt bé. Sí, pot per ells, clar, igualment. Clar, clar, clar, clar. I aquestes cadallades que tens ara mateix en el refugi, eh, de quina mida poden ser, més o menys? Per si ara qui ens està escoltant s'anima doncs, a adoptar-los. Tenim una camada que és mm, mini-pastò de main, per dir-ho són, hi han alguns que For, són... Minipastor, com... eh, he fet ràpidament, aquest et refereixes? Com un pastor alemany però reduït. Reduït, o sigui, sí. minipastor alemany, ja ho has dit bé. Exacte, exacte. Seran més o menys com un cocker. Hi han alguns que són més estilitzats i més macos, hi han d'altres que són com el cos més gran i les potetes més curtetes. Uh -huh, uh -huh. Gossos originals, diguem. Originals, originals. Sí. Aquí el sí, que busquem de... és la identitat, eh? O, per tant, un, un gos original Exacte. és ideal. Exacte. I després un parell que són com un cèter, més o menys, també, d'uns quatre anys. Eh? Ai, quatre anys, quatre mesos. El, doncs. cèter, el cèter i oli són una mica més petits que els pastors alemanys? Una miqueta més primers, sí. Amb el cabell i una miqueta més llarg. Són un color crema, realment són molt macos. Uh -huh. Són molt, molt, molt macos. Uh -huh. Però que, també, són gosos nerviosos, que seran grandotes i... Necessitaran moure's. Necessitaran moure's. I aquests animals, aquestes cadallades eh, que teniu d'aquests 4 o 5 mesos, a part de les altres que teniu de, de, de més petitons, com us han arribat amb aquests 4 o 5 mesos? Han crescut ja en el refugi o us han arribat amb aquesta edat? Ens han arribat amb aquesta edat. Us han arribat amb aquesta edat? Sí, sí. I, i com és això? De vegades, perquè o sigui, la, els dos cadells de seta segurament seran d'algun bueno, que li, li han la seva gos ha tingut cabells a casa sí. i això, clar, quan són de dos mesos doncs és més fàcil aguantar-los i va, vinga, a veure si trobem algú per donar-los a veure si trobem algú per donar-los sí. i quan ja tenen quatre o cinc mesos que ja es comencen a fer gossos grans, sí. llavors quan se n'adonen que no els poden continuar tenint clar. i llavors és quan busquen una correcuita, alguna solució per deixar-los mesos si I al marron de a la protectora, oi? Exacte Carai, carai, carai. Exacte i l'altre, doncs, bueno, va ser un, un favor que vam fer amb una altra protectora, que ho necessitava, que estaven malvivint els gossos, realment. Ah, o sigui, es, venien d'una altra protectora. Sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, va ser, bueno, un, un acord que vam fer amb una altra protectora d'una altra localitat d'aquí d'Espanya, que estava bueno, menjàvem brossa, pobres, estaven realment... Ai, pobres. ...baixats de la mà de veu, o sigui, estaven molt, molt, molt malament pobrets. Doncs eh, jo li ara que ja els tenim localitzats, aquests cadallets, si els nostres oients siguin doncs, siguin doncs ja sigui de Tarragona, que tenim constància que ens escolten des de Tarragona, eh, ja sigui doncs des del Baix Llobregat, des del Vallès, des, de, des del Maresme, Barcelonès, eh, ens escolten i volen adoptar aquests cadallets? On ho han de fer? On han d'anar? Han de venir al CAC del carrer Galícia de Mataró que al costat CAC. de l'Hospital de Mataró. Molt bé. El CAC hem de dir que, que és el centre municipal eh, de, de Mataró i allà els podran, els podran trobar. I bé, si qualsevol doncs, vol una mica la, la direcció més precisa, perquè evidentment ho necessitaran, doncs han d'entrar a la pàgina web i allà ja trobaran totes les, totes les indicacions, eh, que és 3 mataróorg Bé, doncs, Joli, moltes gràcies i, i, i res, esperem, creuem dits per aquests cadallets, eh? Esperem que sí. Bim. Gràcies a vosaltres. A tu, adéu, mm. Joli, adéu. Bé, doncs aquí deixem, uh, fem aquest punt i seguit d'aquests de, cadallets uh, que, dels quals se'ns ha parlat la Joli per continuar amb més peluts. Uh, aquest cop doncs, donem la benvinguda com cada setmana a la Sílvia Serra, que és la presidenta de l'ESPAM. Benvinguda, Sílvia. Hola. Estàvem parlant ara amb la, amb, amb la Joli, d'aquestes sí. cadallades que teniu ara, increïble, eh? Tenim molt, sí. Sí, sí, mm. els cadells. I a sobre, el problema que, que hi ha és que en tenim molts de, que ja sobrepassen els 4 mesos, cadells que s'han fet grans o cadells que, que ja ens han entrat amb aquesta edat. Mm. A part de que tenim cadellets de més i mig, de dos mesos, que aquests són els que surten més fàcilment, els que busca tothom. Clar, és el que deia ella, que aquells sí. de 4 mesos ho tenen fumut. quan hi Molt, han de, molt és una edat eh? bastant... A veure, ho tenen més bé que potser que el gos de 7 anys, evidentment però que són unes cabres boges i som com... Avui en parlarem, els, eh, Sílvia? Ah, sí? Amb la Paula i amb, amb, amb l'atòloga, la, la Paula, i amb la veterinària, la Teresa, parlarem de, dels cadells i de pas podem una miqueta, doncs, allò indagar en el tema de les cabres boges, no? Què dius? Cabre boja vindria a ser com l'adolescència dels nostres ah, sí, sí, fills, sí. com l'edat aquella, dels, a partir dels 14 anys. Soc rebel i no escolto. Veritat, espera, espera, Paula, em penso que, que no tens... Paula, et doneu la benvinguda a ella. La Paula Calvo és alcologa de l'ESPAM i, i em penso que volia dir una cosa, sí, oi? Sí, que el que vull que tingui en compte tothom és que l'avantatge és que el, és molt més curta. En sis mesos s'ha acabat aquesta adolescència. O sigui clar, s'agafes si amb dos, eh? Clar, sí. que s'acaba ràpid. <ríe> Però bé, mentre se l'estan passant has de saber tractar-los. I un dels problemes que ens arriba a nosaltres, com en el cas d'aquests que, que ha parlat la, la Juli. Que venen venen de de ens, no no ens ha concretat sí, la localitat, venen d'Andalusia. Ens ha dit sí. que venien d'una altra protectora feien quan estaven mal vivint, no? molt de temps que no feiem solidaritat amb altres comunitats, però en aquest cas va ser soc responsable d'aquesta entrada de gossos. I crec que va arribar a través d'un correu de... D'un correu electrònic, no pot ser. No sé ser. si d'aquí de la ràdio, pot ser. Mm, ara, ara, no, ara no recordo, però crec per correu que segur que va... comunicació. Sí, sí, I, sí. I, I les fotos es veien uns cadellets que s'estaven menjant de xalles. Eh, que, bueno, però no escut. menjaven a la protectora de xalles. No, no, les fotos que es veien... No, no, la protectora ah. enviava aquestes fotos. És clar, ah. que dius, ostres, pobrets, uns cadellets... Fa dos mesos d'això. I clar, fa dos mesos no teníem el munt de cadells que tenim ara... Però resulta que entre pitos i flautes, eh, que si se van a Madrid no se van a Madrid, i em truca el noi dient de que estan desesperados. I, esclar, i viu uns cadells ja de quatre mesos. Imagineu-vos uns cadellets doncs, que no estan sociabilitzats. Van arribar amb moltíssima por. Eipa, I casos com aquests, doncs aquests sabem, sabem d'on venen i hi haurà feina per, per intentar sociabilitzar-los, no? Però se n'afegeixen d'altres. Eh, mm. Tenim un cas també d'una boxer preciosa, que l'han tingut té tres mesos, ara d'estar en una casa d'acollida, però fixeu-vos bé, aquest cadell havia estat tot tota el seu poquet temps de vida tancada amb un, un traster, en una, en una habitació. Però com pot ser? A més a més m'estàs parlant d'un animal de raça, que en principi... Sí, donar regals. Mara la mira. gent li pareix la gossa, el regala qualsevol i aquest és un dels greus problemes que, que hem d'assumir. I, I pues, què se n'ha fet d'aquesta pers... gosseta? Ara gosset. està en una casa d'acollida perquè, a més a més, està fumuda, ha vingut amb paràsits, tens diarrees molt fortes. Ai, Sabem que aquests gossos són delicats i aquesta Setmana Santa, quan hem tornat, doncs, havia fet un baixón important. I ara està amb la Maria José, la Maria José que és una companya nostra de, de, de l'equip. Uh -huh. i Amb Maria bé, José no... hem contactat moltes vegades sí, pels encants. Sí, porta el tema dels encants. Uh -huh. doncs, entre nosaltres també, també fem de mainet i de ja, ja, ja. I ja, això, ja, ja, segur. <ríe> doncs també un d'aquests casos que ho ha detectat una de, de les educadores del centre, la Mar, que, que sembla ser que també té un comportament a vegades una miqueta agressiu quan la vols manipular. No sabem si potser era de mateixa malaltia que porta... O bé, perquè no està ben clar, socialitzada. Clar. I, I aquests són els animals doncs, potser que potser hem d'estar molt alerta perquè si no, un mes que passa o dos mesos que passen d'aquests cadets se'ns transformen en, en, en adults bastant difícils de, de manipular o de passejar o, o un post ja per tota la vida. Això els etòlogs ho coneixen més. Clar. I realment, si s'ha de fer una crida perquè vinguin a dubtar, perquè aquesta Setmana Santa no ha sigut, ha no sigut. Ha sigut massa bon aquests mm. darrers dies que, que estem passant Uh, adopcions poquetes... Poquetes, uh... ja fa com 3 o 4 vegades que, que, sí. que hem parlat del tema bueno, perquè veníem d'una època boníssima mm, mm, et recordes que sempre jo dic sí, que a partir sí, de setembre sí, sí. comencen i jo dic a finals de, de, de gener el febrer comença l'etapa negra de les protectores i l'estem vivint però és que l'etapa eh? bona dura poc, eh, Sílvia dura poc, un poc no vull dir que s'aturi, l'adopció continua s'han donat uns 14 animals en una setmana la darrera setmana ha estat uns 14 però També parlem de en total 500 animals hi ha vegades que 14 adopcions es fan en un dia Mm, uh, mm. i ara la coseta, la cosa està molt, molt aturada i veus tots aquests cadells, tan preciosos, dius, com pot ser? És que ens traiem de totes mides. Ja, ja, ja. De, de fet, la... Ja no la, parlem dels canigols, eh? La Llori ens ha parlat fins i tot de mini, mini pastors unes... alemanys, que li dic que és un mini pastor són alemanys. Són aquests, aquests, això, un pastor alemanys, alemanys més petit. L'hend de patir cortos, patir largos, negros... A més, s'han <laughs> de ser salats. Però, però de tenim, ja n'hi ha, ha uns a quatre mesos que van deixar Sant Boi, que són com uns cèters, amb uns ulls clars tan preciosos. Mm. La aquesta és una b Bueno, hi han gossos molt, molt, molt bonics, però l'adopció està aturadeta i animo la gent de que vingui. I per això que s'ha de fer, Sílvia, és animar la gent i, i, i animar-la de moltes maneres, no? no només des de la ràdio, sinó que les l'ESPAM, doncs, el que sí que té, que això doncs, no ho podem obviar mai, és imaginació per inventar maneres i maneres doncs, per trobar més adoptants, per trobar eh, més donacions... Sí, en primer, en primer lloc és buscar la, la, és de, la, la, la, la, la, recerca dels diners, no? és fer la recerca dels diners Les per diners, poder mantenir clar. aquests animals fins que vingui la tan enyorada adopció. Um, i clar, ens hem de moure a part de que també hi ha vegades... Però us vegades veu molt, eh, Sílvia? Ara, ara anirem, ara anirem hem, hem... teniu una agenda del mes d'abril que deu nhi do eh? Tenim clar que dels ajuntaments no podem demanar més diners i menys en aquesta època, al contrari, miren de retallar el que poden aleshores l'espam s'ha d'espavilar per buscar el finançament per, per tots els canals que sigui possibles uh, una de les vies que s'utilitzen ja des de fa molts anys és uh, fires, els encans aquests solidaris... Uh -huh. I aquest mes va bastant ple d'activitat d'aquestes. Sí. Et sembla, si en parlem, oh, anem fent agenda? Crida, sí. Així als oients els hi donem dos segons perquè agafin l'agenda, agafin un, un bolígraf i així apuntin eh, l'agenda animalista de, de, del mes d'abril, eh? Per exemple, mira, comencem. El 15 i 16 d'abril, sí. en Can Solidaris en Benefici dels Animals Abandonats, a Mataró, Avinguda Amèrica. Sí, aquesta és una novetat. Amb no els encants, eh? Sí, ja, sí, sí, sí. sí, sí. Normal, normalment es fan els encants a la plaça Santana. Alguna una vegada la vam, els van fer a la plaça de, de darrere de l'Ajuntament, però sempre, sempre, sempre són fixes a la plaça Santana. Uh, aquest mes tindrem, eh?, encants a la plaça Santana. No us penseu que la deixem tranquil·la, Cada a més intentarem triar ne uns, però fem un, uns extres. Molt bé. Uh, sabem que és una zona en la Avinguda d'Amèrica, és una zona on viu bastanta gent amb necessitats, gent immigrant. Aleshores, hi ha una sèrie de, de material. La plaça Sant Anna potser té com... Este mes... -la, és la plaça més cèntica de Matador. Sí, allà hi posem més antiguitats, clar. hi ha coses mm. curioses, no? mm -hmm. més curiós, més més gent que va passant. Mm -hmm. uh, ens centrarem en aquell barri en treure coses doncs que creiem adequades doncs, per a la gent més necessitada. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé, Molta aspecte. roba, hi haurà... sí o sigui que ja aneu amb el, amb el xip totalment sí, vos, social, a, a eh, un, també, vosaltres. Un, sí, sí, sí, per ajudar els més necessitats. I, i realment amb un tipus de producte doncs, que creiem que allà pot encaixar molt bé. Sobretot roba, roba en tenim molta de, de segona mà o de fàbrics, fàbriques que ens han donat i sabem que aquest públic ho necessita molt i crec doncs que, que podem ajudar, tots podem sortir beneficiats. I... i no només aquesta gent de Mataró, de la vinca que viuen en aquesta zona, Pot sinó que tot, tots els que siguin Passaran... del Baix Llobregat, de, del sí, Vallès... Sí, eh? sí, sí. Hem de demanar per, clar, quin, a quina part d'Avinguda Amèrica per qui no ho coneixen. L'Avinguda Amèrica és molt ample, eh, si us haig ser franca, no ho sé... També poden trucar la protectora, és ample, però no? És ampla, però tampoc és molt llarga. Ja ens trobaran, allà on hi hagi il·lumeració de gent, ens trobaran. Molt bé. Però bé, a veure, tothom de Mataró, tothom d'on vulgui pot anar, però que pensin que seran uns encans un pèl diferents als que estan acostumats, més petits, eh? Més petits, eh? Sí, sí, eh? sí. Posem menys carpa, menys material i més, més, més monotemàtic. I tot el que es reculli en aquest, a més a més de ser social, en aquest 15 i 16 d'abril l'encans solidaris, anirà destinat a, a la protectora, als, als animals de la protectora. A finançar eh? doncs, tot el manteniment. Medicaments, sí. eh? mantenir. A les últimes reformes mantenir. que estem fent, començarem amb reformes, ja vaig parlar pel darrer programa, us aniré informant, uh, s'avancen doncs, importants reformes al CAC. Molt bé, molt bé. De, sí, de tot, Mataró, tot, tot, tot de Mataró. de, de Mataró, sí. eh? Molt bé, perquè el de Sant Boi i de Llobregat estem també, també estem. També, estem, ja estem, ja vam eh? començar i ho estem fent. 15 i 16 d'abril, Encants Solidaris a Mataró. 17 d'abril, la Fira dels Animals a Lliçà de Munt, Lliçà Uh, sí, una iniciativa molt, és nova, és el Premi An que organitza l'Ajuntament de Lliçada, per la qual cosa doncs felicito, en el, jo crec que és el Xavier, el que he uh, el Xavier No, Junquera. de fet, de fet no sé. tenim, tenim amb nosaltres, uh, ara mateix al telèfon, Sílvia, el regidor d'Urbanisme i de Medi Ambient. I hem eh, amb el Xavier és en, Junqueras. És en Pere, és en Pere Grau. Uh, benvingut, uh, senyor Grau. Hola, què tal? Molt bé, ara, ara la Sílvia no sabia si era vostè o era, o era el seu és tècnic. És la regidoria, suposo, de, de, que ha promocionat. De, de, de, de, de tota manera, em uh, feia bé d'anomenar el Xavier, Xavier Junqueras, que és el tècnic municipal, perquè sí. de és el que porta el pes de l'organització. I aleshores és un reconeixement, doncs, la gent que fa realment la feina de, que i l'esforç de cada dia, doncs, el mereixen. I tant. Per tant, doncs, doncs, benvingut sigui. Molt bé, no sé si us coneixeu vosaltres, uh, vosaltres no. dos, no? No, jo no, no tinc el gust de conèixer. No, no. No. Bé, no, doncs no, ara no. telefònicament per peluts sempre anem fent presentacions, eh? No. Comença a ser un molt costum. Molt de gust. Molt bé, doncs li dèiem, uh, li dèiem als nostres oients, uh, senyor Grau, 17 d'abril, uh, fira uh, dels animals Llissà Animalia. Sílvia apuntava que potser era la, el primer cop que la fèieu? Sí, sí, és veritat, és la, és la primera vegada que fem, que fem aquesta, aquesta activitat. De fet, està dins una campanya de sumat al civisme, uh -huh. una campanya doncs, de, de difusió d'actituds cíviques respecte a la població de Lissàvem, i evidentment hi ha una que és important per la, per la ressonància que té, que és el, el, la la tinencia responsable d'animals de companyia. Uh -huh. important dins d'aquesta campanya doncsm això li imimàlia, que és una campanya però és un acte dins daquesta campanya de, de difusió d'això, de, del concepte aquest d'atinença d'animals. Um, sí, sí, sí. Si no m'equivoco, això serà uh, el 17 d'abril uh, des de les 9 del matí fins a les 2 de la tarda o 10 del matí? Des de la, des les, les, 10. les 10 del matí, sí. Uh -huh. des, del matí, des de les 10 del matí fins a les 2 de la tarda, aproximadament. En realitat, és un seguit d'espais de, uh, lúdics uh, uh, culturals, no? sí, ludics, més aviat, i d'exposició de de diferents habilitats, sobretot de gossos, i després on hi ha també la participació, la passadella d'adopció a càrrec del Centre d'Animals de Domèstics del CAT, de Granollers, i després de la Societat de Productes Animals de uh -huh. uh, Silvia, quan Sílvia, sabeu quants gossos portareu, més o menys? Uh, de moment hem comptabilitzat uns cinc, però jo crec que en, en volem portar més. El, el que passa que ens trobem al mitjà de transport perquè ens ha coincidit amb dues persones que estan de vacances i <ríe> tenim una mica... Fem una crida mm -hmm. de voluntari, Sílvia? Ja la farem. Jo la crec que, que podrem assumir un, uns deu gossos, crec que portarem... Mm -hmm. Intentarem portar el quatre que tenim de lliçà damunt. De ah, lliçà teniu, damunt teniu, teniu tenim... quatre animals de lliçà damunt. Sí, un, hi han quatre animals acollits de lliçà, sí. El uh -huh. que passa que n'hi ha un que encara... Bueno, farà... Ja farà els 20 dies. El dia 13 ja farà 20 dies que el vam recollir i el podrem portar. A més a més, Sílvia, també tindreu un estant informatiu allà, no? Sí, tindrem un estant d'informació i bueno, estarem presents en aquesta festa, que, la que jo vull agrair doncs, aquest gest per part d'aquest ajuntament. Crec que tots els ajuntaments haurien de tenir present l'animal de companyia en doncs, el seu calendari d'activitats. Doncs, I tant. Crec I que tant. portarà molta gent i que, que agradarà molt. Home, això ho, ho, ho pot tenir de bèncer segur, l'Ajuntament de Lliçà, que allà on hi ha animals, i ha animalistes, Sempre, i hi ha molta gent, que són molts els que ens agraden molt animals. interessants, eh? Hm? O sigui, sí, sí, és un matí, però molt, però molt mogut, eh? Molt, molt actiu. Ver, no sé si el senyor Grau ens pot dir, a part, doncs, d'aquesta passarel·la d'adopcions, que més hi haurà? Hi haurà, potser, sí, una Sí, hi ha una exhibició d'unitat clínica dels Mossos d'Esquadra. Ah, molt bé. Allò de... de... Deixi. Sí, sí. allò de, de búsqueda de drogues i tal, l'exhibició d'Agility a càrrec d'un club eh? mm -hmm. de Can Gener, el club Agility de Can Gener, després hi haurà la passarel·la aquesta que hem dit, després també hi ha l'Associació Catalana de Bussos d'Assistència, que també farà una petita demostració de com mm -hmm. un gos ens doncs, pot ajudar eh, doncs, a minusvalies i tal. No? I després també hi ha l unitat canina de rescat de protecció civil d'Osona. Del... Carai, molt bé, no? Boners, doncs, doncs sí, no? en principi ja dic, és, on, és allò de, de passar una matinal eh, una mica valorant el que són capaços de fer aquests animals que en diem animals, no? que en realitat a vegades doncs, dius, ostres, realment desperten i tenen unes actituds conductuals sí. que, que ja, ja, ja les voldria moltes vegades d'altres sí, persones. És cert, és cert, això. Uh, I també, fins i tot, potser que he llegit... Uh, que eh, si, els, si les persones de lliçà que duguin els seus animals hi haurà com una reducció per posar xip i identificar els animals? Sí, sí, sí, això també. Dir, és una, una... Això és una molt bona iniciativa. Sí, pensem que sí. De fet, de fet durant tot l'any està promocionat. En facilitat el cost de, de, de, micro... o sigui, de posar el microxip a l'animal és de 45 euros, però doncs subvencionem millor aquest costat que es atueix a 30. Carai. I a, a 30 euros, normalment, eh? o sigui, això durant tot l'any, per de d'una manera no. El que passa és que en aquest dia, doncs, el reduirem a 15. A 15 molt bé, euros. molt bé. Eh? És no, molt econòmic, eh? Vinguin... I, I ha de ser persones de Lliçà o poden ser persones de fora de Lliçà? Home, en principi serien persones de Lliçà, però bé, perquè, esclar, això com que és una regulació de... De... Del sens vostre, no, oi? Sens nostre, mm. doncs aleshores seríem persones de guiçà, eh? Mm. Sí, mm. Sí. Molt bé, molt bé. Sílvia, molt bé això, eh? Molt bona, eh? bona, bona iniciativa. iniciativa. I crec que també hi ha un concurs. Em van dir que també havia un concurs. Sí, sí, sí. Carà, ja donarà temps a tantes sí. coses. Per això Som que dic molt hores. mogut. I no. No. Hi, ha concurs, hi ha concurs al gos més gran, al gos sí, més sí. petit, el dos més divertit i no em recordo quin altre tipus de dos, però en fi, hi han quatre, quatre premis diferents, eh. Molt bé, quatre molt bé. No, ja dic, és, és allò de posar de posar, una, de posar una, una, un programa però poc atractiu que convoqui més que res el grup familiar, és doncs allò d'anar hi pares, mares, nens, nenes a, a veure a veure, doncs, ja dic, un, una, una actuació o unes activitats de, sempre desperten aquesta curiositat i, I, i doncs, aquella tendresa no? doncs de, de, bueno, de, de petit o, o en fi, el que sigui, no? però aquesta efectivitat, per dir-ho d'una manera. No? Sí, sí, sí. Llavors, doncs, pensem que això és suficient motiu com perquè realment la, la, la, la campanya o l'acte la, doncs tingui, sigui, sigui a prova, eh? si això doncs, va bé, nosaltres ja estem pensant en el any que ve. Oh, doncs, L'any doncs vinent aquí estarem, si us funciona, sí. parlant de, de Llis Animalia. <laughs> Moltes gràcies, a senyor Pere Grau, regidor d'Urbanisme i de Medi Ambient de Llis Adamunt. Gràcies per haver-nos acompanyat. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. adéu. adéu, adéu, adéu. Molt bé, Sílvia, eh? Sí. déu eh? S'ha d'animat. Serà molt animat. Uh, per tant, recordem, 15-16 d'abril en Can Solidaris, 17 d'abril aquesta fira, aquesta bueno, fira o festa de l'animal... Festa d'animal. Festa d'animal, eh? Allí s'ha damunt, 17 d'abril, i continuem amb el dia de Sant Jordi. Sant que Jordi... se'ns apropa ja Sant Jordi sí, i d'una sí. manera passa molt ràpid el temps, eh? Ens estrenem amb la venda de llibres, no ho hem fet mai, i roses. molt bé. Molt bé. Sí es que aquí les pables sí. no es capa ni una. doncs vinga, sí. què es fa Sant Jordi? Doncs ho farem Crec nosaltres. Crem que estarem també. a la plaça de Santa Maria. L'última. Am, mire, jo ho tinc, um, mira, jo sí que ho tinc a aquí. Diu, motu, classes Santa, Santa Maria. Maria i de les i de les de les Tereses, val, perfecte. Sí sí, sí, sí, sí, I allà estareu també la recaptació que feu de llibres, llibres i de i roses, i de roses. Anirà sí. també als animals, eh? Sí a la carai, protectora. Carai, carai. Saps que estic començant a pensar que tots els que ens escolten deuen dir, aquests sempre estan fent-ho tot a Mataró, a veure quan vénen a Cerdanyola a veure quan vénen a un altre lloc o... Bé, estem provant, en, estem assentant-nos a Mataró, quan ho tinguem tot molt molt ben arreglat i tot molt ben organitzat, eh, podrem dir, va, clar, ens anem cap a, cap a fora. Cap a no no estem tancats, eh? El que passa que anem, anem, anem que traiem fum. Clar, és difícil, és difícil. I acabem el mes d'abril amb els dís 28, 29 i 30. Aquests seran els tradicionals encans. Mal, ens hem compromès aquest any 2010 a fer-los mínim un cop al mes a la Plaça Santana, o sí, sigui que els nostres clients saben que l'última setmana de mes, mentre puguem, hi hauran encans a la Plaça Santana els dimeques, els dijous i els divendres, que ja hi poden comptar. A Mataró a matarò, eh? A de moment, a matarò. Moment, a matarò. extra, eh? A... Deu-ni dò. estem parlant d'un mateix mes, dos en solidaris, sí. eh? Sí. penseu que hem, han creat una, una línia o àrea, doncs, que en diem, doncs, de comerç solidari on estem agafant fent un equip de persones que es dedicaran només a això. Fins a aquest any, sabeu que tots estàvem... A mi m'hi podien trobar sempre, o sigui, havies d'estar fent dos i tres feines a la vegada <coughs> i era molt, molt, molt absurd, era, era absorbent, cremador, clar, clar, clar, clar. era desquiciant, no? però ara hem invertit amb un, un equip de professionals que es dediquin a muntar totes aquestes fires, perquè és que si no era bastant inaguantable. Si no, clar, clar, clar. I eh? Però per Molt això que ens bé. diran veient més sovint. Molt bé, Sílvia. Doncs hem fet aquí l'agenda del mes d'abril, hem parlat de cadells. Si et sembla, fem una petita pausa ara i tornem mm -hmm. amb la Paula i amb la Teresa per continuar parlant d'aquests cadells que estan orfes i que es veuen vivint doncs a un que orfes, menuts, adolescents, tots aquests. Parlarem de tots aquests. No? Doncs vinga, fem una pausa i tornem de seguida. Fins ara.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 .protectoramataro.org. Ajudar-los és fàcil. L'Espai Veterinari. En aquesta segona part del programa, dedicada a més a temes veterinaris i a donar consells sobre com cuidar els nostres gossos i gats, avui doncs, ens acompanyen la, la veterinària de l'ESPAM, la Teresa Albinyana. Benvinguda, Teresa. Hola, bones. Què tal? I la l'atòloga Paula Calvo, que ja l'hem parlat, parlat amb ella al començament del programa. Paula, què tal? Hola. Molt bé, totes dues bé? Sí, sí totes sí, molt bé. Sí, tot bé. Avui heu d'estar preparades perquè continuarem parlant. És un, un programa molt dedicat a cadells, avui. Hem començat amb les adopcions de cadells, continuem amb elles i, i per això començaríem, potser, si, si us sembla, i també Sílvia, que estaria bé que totes una mica participessin en el tema, tot i que elles són les expertes eh, d'aquest tema... Podríem començar parlant d'aquests animals, aquests cadells tant de gat com de gos orfes, que arriben a la protectora o que fins i tot arriben també a una casa, eh, que com, doncs això li ha parit la gossa o el gat, i t'arriba un, un gat a casa amb dos mesos, per exemple, un gos, i els has de cuidar. Has de tenir, han de viure sense la mare en aquest període complicat. I, I, clar, què hem de fer? No sé si podríem començar amb la Teresa, potser... Bueno. Vinga, <laughs> Teresa, així a nivell, sobretot el que podria ser interessant primer és contextualitzar quins són els moments més difícils per viure sense una mare, per un, per un cadell, ah, sí, sí. potser. Sí, exacte, a veure, si, si arriben en dos mesos ja ja poden ser una mica més optimistes, potser, no? perquè bueno. aquí ja ha passat una mica la fase més crítica perquè aquí hi ha hagut un deslletament, eh, té que haver de forma natural un deslletament, a partir del mes ja comencen a menjar per si mateixes, llavors aquí ja és més fàcil una mica tirar-los endavant. Però si són cadells molt més petits, eh, la cosa ja és més complicada, necessiten, eh, si no tenen... Una... Més petits d'un mes, eh? estem mirant ara. Exacte, sí, sí, que hi ha vegades que poden arribar camades més petites i aquí ja és molt més complicat tirar-los tirar endavant perquè... Eh, sobretot perquè possiblement ja no han agafat la, la llet maternal i la llet maternal per molt bones lleis eh, comercials que puguem obtenir al mercat mai és el mateix. De fet, ara ja amb les persones s'està tornant sí, de nou sí, a, la, tornant. A, la, a la lactació eh, maternal per això, no? perquè tinguem una, una concentració d'anticosos que, que l'ànima li proporciona Eh, una immunitat per, fer, fer, per ser eh, immunocompetent per, per diferents malalties. Uh -huh, uh -huh. Llavors en cadells que han tingut un llet de vent molt, molt sobtat eh, i que no han tingut aquest colostre els pues, coses compliquen una, me, una mica més per tirar endavant. Fins a com es poden complicar? Vull dir, a la Sílvia ens ha parlat moltes vegades de cadells que arriben en cordó umbilical. Clar. O sigui, aquests, aquests uh, animals... Com ho tenen? Depenent molt de les mainaderes. Lògicament, no, les mainaderes. en un centre d'atenció no, no, no es pot... no pots acudir a tot això, a més de que en un centre d'atenció amb tants animals pues, eh, les malalties infeccioses són més difícils de controlar i aquests animals pues, eh, que no han tingut un, un calostre maternal eh, poden estar predispostos a agafar qualsevol cosa, ja sigui una infermeta viral molt greu o una infermeta viral més simple, que el seu ecosistema immune no, puga, no, puga aguantar no pugui aguantar-ho. I llavors no. que comencen amb diarres o vòmits o altres coses més complicades. Uh -huh. Són animals que necessiten inclús ser estimulats per, fer, per defecar i per miccionar. Sí? Exacte. D'això s'encarrega la mare. Però si no tinguem una mare, tinguem que, que estimular-li la defecació i la micció intentant humidificar una mica la zona per estimular aquest acte tan, tan bàsic. Si no fan pipi i caca, després no podran menjar, totes tot es complicarà. Clar, i una mainadera, per exemple, del que vol ajudar l'espam, eh? L'espam, una altra protectora, que vol ajudar una protectora, i li donen, allò, aquests cadells orfes amb cordó umbilical o que tenen 3, 4, 5 dies, i la mainadera us demana, sincerament, quantes possibilitats tinc, si el cuido bé, de tirar endavant aquests, aquests animals. Mm. Més que per suposat el, el saber què fer és el, el proporcionar una temperatura adequada són animals que tenen molta tendència a fer hipotèrmies, tant els gats com els gossos tan petits, la, la temperatura no la regulen bé exacte, no eh? tenen una, no. un sistema tampoc que regule bé la temperatura, depèn molt també, perquè depèn de la genètica dels pares depèn de com, no és només que tinguem una bona mainadera i llavors tot anirà bé, depèn de la de immunitat del cadell, de, de la genètica dels pares, poden tenir malalties congènites, poden tenir, tenir altres coses que es dificulten una mica, el tirarem davant d'aquest cadell, però sobretot temperatura, eh, la humitat del lloc on el tenen, que no n'hi haig massa humitat ni massa poco uh -huh. i també, sobretot, cada quatre hores hem que prendre tomes aquest per això en I un centre d'atenció... Amb, amb llet artificial, oi? Sí, per Amb biberons, eh? Sí, sí, amb biberons. O sigui, sí. que, no, que no sigui un lloc ni molt humit ni poc humit un lloc que no faci molt de fred ha d'estar en eh? una, una temperatura en, entorn als 22 graus 24 graus que estiguin, sobretot els primers dies tenen mm -hmm. que tindre una temperatura molt controlada cada 4 hores, viberó sí. mm -hmm. i què més ens deixem? Ah, i quan acaben de, de menjar tu apuntaves exacte, que... tractar d'estimulors de és bàsic mm -hmm. si no es poden, poden paralitzar tot el tracte gastrointestinari les coses complicar-se aquesta és la feina que fa la mare exacte. i quan no hi ha la mare, doncs la protectora ha de, ha de començar a assumir aquella, el que fa de mare, oi, Sílvia? Uh, sí, seria important que molts propietaris de, de gosses que els hi pareixen i ens els deixen. Evidentment, haurien d'esterilitzar la gossa, però els que són abandonadors i tenen aquesta costum, doncs almenys que esperin que els cadells mengin solets. Uh -huh. Perquè ens... Buf, no se'n donen compte de, de, de, de, la, que, dificultat, de la dificultat que i, ella, oi? i el que estan fent patir en, a, en aquests cadells els estan abocant a la mort i, i bé, doncs si algú es troba amb algun problema d'aquests de, de naixements indesitjats que ens truquin, els hi expliquem ens comprometem dins les nostres possibilitats d'agafar els cadells però quan aquests cadells mengin sols hagin deixat de mamar de la mare perquè a més a més a part de tots el, els problemes eh, físics o de salut que poden comportar la Paula ens explicarà ara, els problemes conductuals, la o sigui gent primera, és, és part. És molt ignorant de, del que està fent, es treu els cadells del damunt lo més aviat possible, a vegades com com ve amb com el cordó umbilical acabats de de parir i, i no es pensen lo que no, no pensen el que estan fent. Pensen sí. que és a l'enchuufar-ls i al ja biberó i aquesta gent ja els criaran. Sílvia, sí. estem parlant d'aquestes dificultats. Alguna vegada us heu trobat que, que de llets no tiren endavant? a la Evidentment, Clar, sí, evidentment, sí. evidentment, ja han tenim mainaderes que ja són molt experimentades, però la majoria es van renovant, hi ha gent molt nova, és fàcil treure'ls endavant quan arriben en un mes, que ja ja són forts, però aquests tan, tan nadons eh, ha de ser mainadera molt experimentada. Eh? I fins i tot així I també I a més, poden... moltes vegades, penseu, penseu, mira que cruels són, la gent que te'ls deixen acabats de néixer, fins i tot humits, amb unes, amb caixes, amb caixes de, de cartró, allà, a la porta, i quan els trobes estan ja hipotèrnics o sigui que estan ja no morts, és que és, la gent és... no ho sé, no tinc pa, no paraules per dir-ho, no? Però bé, si algú es troba amb aquest problema eh, intentarem ajudar-los però que parlin amb nosaltres i que tinguin els cadells amb tota tranquil·litat amb la mare, que la mare no, no donarà cap feina, neteja els cadells. Tenir una cadallada a casa durant un mes i mig tampoc és, és problema i després ja intentarem col·locar-los. Ara bé, els ajudarem una vegada. Dues no, han d'esterilitzar la gossa. Uh -huh, uh -huh. O la gata. Ui, la, els gats ja, això ja els és... Gats ja ah, és, un, és un no els gats ja és, mamos. És un no parar. Doncs així dèiem que a partir del mes ja poden començar potser a menjar pinso i poden començar a una mica per ells mateixos, però clar, el mal d'alguna manera ja s'ha fet i els problemes conductuals comencen a aparèixer, oi, Paula? Sí. Bueno, de fet, els problemes conductuals poden aparèixer abans, fins abans. tot. Fins i en tot, en tot abans del, del mes de vida. Sí, perquè realment és molt important, i això aquí, novament, el que deia la Sílvia, que els gossos es criïn amb la seva camada, amb la seva mare, perquè li està transmetent una sèrie també de coneixements, conductes, comportaments, que són molt importants per després poder tenir un gos equilibrat. Per exemple? Per exemple, molts gossos que... Primer, el que m'agradaria sí. insistir és que és molt important que estiguin fins a les 8 setmanes en, amb la camada i amb la mare. Per una banda, pel que dèiem, a nivell físic és fonamental per al desenvolupament del seu sistema immune i que tot vagi el desenvolupament com pertoca a nivell físic, però a nivell comportamental... És bàsic. Eh, aprenen a reconèixer la seva espècie, que vol dir reconèixer els altres gossos. Si no, després trobem gossos, que qualsevol gos que es troben l'ataquen, perquè uh -huh. no l'han reconegut com uh -huh. una espècie a la que pertany. És aquests, aquests gossos que a vegades diem semblen més humans que una altra cosa, perquè volen estar amb humans i no en gossos, oi? Clar, perquè no, no s'han acostumat, no han après a comunicar-se, perquè tot el que prenen en aquestes setmanes és el llenguatge dels gossos, uh -huh. tot el llenguatge corporal, eh, fins i tot la mare el que els ensenya és a frenar certs comportaments. És la mare la que sap com renyar el gos i frenar conductes eh, d'hiperactivitat, d'agressió etc. I molts cadells que han estat desietats prematurament i separats de la camada, després tenim problemes d'hiperactivitat d'adult. Una hiperactivitat és un gran problema perquè vol dir destrosses a la casa, un gos que, per molt que li facis fer exercici, no en té mai prou, un gos que et reclama atenció bordant, que et reclama atenció rescanta... O que no vol estar, no vol estar sol, tampoc. Això també. Això també. Uh, després, un altre dels problemes és que la mare Fa tot un procés també d'acostumar al gosset a ser independent uh -huh. i aquest procés porta un temps i per això es necessita mínim fins a les vuit setmanes i la mare en els ensenya a ser independents i a saber ser un adolescent, per dir-ho així, que, que, que sàpiga tenir la seva autonomia i que no hagi d'estar a la mare. El problema és que si de ben petits ja passen a mans humanes, a nosaltres ens costa saber fer aquest procés d'una forma natural i normal, Clar. amb el qual després el gos no ha fet eh, aquest procés de desllotament, de separació, d'independència, i després comencem amb els problemes d'ansietat per separació, gossos que no saben estar sols. Per tant, dos mesos fins les vuit setmanes Sí, amb la mare. Amb la mare. Què fem si ens arriba a, si, si anem a una protectora i mm -hmm. adoptem un cadell d'un mes? Bé, el, la sort. No, en sí, però normalment no els donem. Eh, no? no? No. Estan amb A partir casa, de quina edat? En cases d'acollida. A partir no. dels dos mesos, tal com diu la Paula, eh, quan ja els veiem prou forts. Quan jo parlo de quan mengin sols, jo considero que és quan la mare ja comença a rebutjar aquell cadell, uh -huh. perquè ja comença a tenir tant tetes, ja quan mama li fa mal, la mare mateixa i ja els diu, eh, nois, espavileu-vos. Uh -huh. Ja que sou grans. Aleshores, ja... uh -huh. <ríe> més o menys calculo que sí, són els dos mesos, és cap als dos mesos. Que ja veieu aquells cadells juganers forts, que ja poden anar amb una vacuna. I normalment és que no els aconsellem a donar ni els gatets, perquè ara, per exemple, tenim ja gatets cadells, però estan amb, amb biberó. Uh -huh. I hi ha gent que ens demana que teniu cadells de gat, sí, però no estan amb adopció encara. Ara, la gràcia està en ensenyar aquestes mainaderes... Exacte. Uh -huh. A saber uh -huh. com els han aquest procés. aquest procés uh -huh. perquè després no siguin gossos amb ansietat o amb separació... Clar, que no els protegeixin sí. massa... i uh -huh. Que els ensenyin a ser independents, que vagin ells sols per la vida... Però com ho fas, això, Paula? És complicat, perquè, clar, perquè veus un cadellet, aquests, aquests que els veus fer, platendre, que et posen aquelles cares... L'escolteu més, igual que amb els nens, eh? Sí, sí, igual, sí, si tu sí. tinguessis el nen... Cuidado, cuidado, no el deixo aquí, no deixo allà... Deixo... Ja, Però quanta gent hi ha, Sílvia, que els hi fa mal? Però els fa mal. Funciona així, molt, no? no vale? eh, és que hem d'aprendre de eh, molt dels gossos, ja, sí. dels animals, hem d'aprendre molt. Hem de, de fixar-nos en com ho fa la natura, sí. eh? Hem d'anar-nos ensenyant a saber estar sols en una estança sense nosaltres, a que si ens reclamen atenció nosaltres, no fer-li cas simplement anar a nosaltres, a donar-li atenció quan nosaltres volem, i a poc a poc anar incrementant aquests temps d'estar sol, de saber-li donar una joguina i que es quedi solet jugant amb la joguina, tot això. Mm. Sé que costa, perquè el cadalet és molt tendre, però és que li estem fent un bé pel seu futur i el seu comportament. I, i que sigui després adoptable. i Clar. Jo no sé si amb la Teresa eh, ens hem deixat, segurament que sí, alguna part més... Eh, doncs això no? biològica que sigui important destacar Teresa, no sé si ens hem deixat alguna cosa sobretot la gent que entenga que com una mare vull dir, això que li estan fent aixecar de d'ell no n'hi ha cap de mainadera per molt entrenats que estem que, que puga eh, igualar-ho Uh -huh. I per però... l'altre costat, per donar Teresa, sí. a la mare el fet de que li treguin quan acaba bueno, d'aparir els exacte, cadells és una... també és una... Exacte. Com ho veieu això? Perquè si se... si se li treuen així que apareix o si se li aguanten allò 15 dies al mes hi ha gent que fins i tot jo m'he trobat amb persones que és, és increïble que diuen, no, no, no, és que jo he deixat que els cadells els criïn perquè clar els nanos els hi feia gràcia i, i també em feia il·lusió que els, els meus fills veiessin no?, com creixien, però esclar ara es comencen a moure per tot arreu i jo no els puc aguantar i, i dius... Mare de Déu! Dir, la gent deixa que la gossa apareixi perquè així els hi dona la impressió que els nens els ensenya, però bueno, si, si quan comencen a fer no soroll o fer brutícia... Que retiren... I, i, que li, i, I quin missatge li estàs donant al teu fill, dient-li que goça, ara, ara no? em desfaig d'aquests fet... animals? Sí, quan ja comencen a fer soroll o moure's o a fer brutícia, llavors els hi retiren de la mare, no? O a la gata. Mm -hmm. He vist gates desesperades quan Buscan els treuen els que realment és un pic d'estrès molt fort per per aquestes mares, uh -huh. siguin gats o gossos. I poden fins i tot caure en anorèxia sobretot els gats, molt fàcilment, les gates, uh -huh. i arribar a morir-se. Si els hi treuen els seus cadells, sí. Claro. Um, biològicament, que és el que fa el cos quan està, acaba de, de parir i, i li treuen aquests cadells? A veure, la mare ja està sota l'efecte de prolactina, sobretot. Vale? I, i n'hi ha un canvi de progesterona a prolactina important. ens això conductualment igual que amb les persones passa, no? les dones inclús canvien de caràcter, s'adapten a aquesta situació del postpart, que és una situació perfectament eh, estudiada per la natura, però està, està molt, molt destinada a, a aquest procés. Llavors es trau de sobte, llavors eh, li comporto psicològicament molts, molts, eh, moltes complicacions a aquesta mare i n'hi ha mares que es costa molt refer-se. I es costa molt refer-se. Ni que no s'han Ni que no s'han que no s'han eh? no refat. Que, no que es queden marcades eh, això de per vida. Heu trobat és una pèrdua eh? afectiva. Home. I hi ha vegades que després de, de passar per un procés així, de que els han tret els cadells abans d'hora, ens quedem amb gosses, amb pseudo-gestacions, és a dir, amb barassos psicològics, per dir-ho d'una manera més uh -huh. entenadora, uh -huh. uh -huh. de per vida. Que això vol fixa't, dir que cada fixat. vegada que passen un zel, després... Pobretes. Queden, diguem, I què, i què consellerieu? Un un man, un quant, un quantes, man... Man... quantes setmanes haurien de tenir els cadells, les, les mares? Les sí, si els deixéssiu estat natural, allò dius, l'ideal, sí, jo vull que la meva gossa apareixi, perquè sóc criador, perquè sí, sí. em dedico a... En els gossos... Mínim, mínim, 8 setmanes. 8 setmanes. Sí, podria, podria allargar-se més sí, en el temps. Sí, fins que la... 10, 12... I les gates? I les gates, realment, els gats, els 35 dies ja poden fer la seva vida. La, seva... ja la seva vida. Ja. La seva vida. La larga vida. Sí, la seva vida. sí, sí, de fet, els gats abans, però clar, abans dels 30 dies és massa. Demà. Aleshores, jo també penso, aquests gossets que venen a les botigues... Ja, perquè bueno, el problema està que els humans ens agraden com més petitons, millor mm -hmm. els gossets. Fins que no... Mol, molts d'aquests que venen de l'estranger fins que no passen la frontera, fins que no els fan papers i arriben a la botiga perquè puguin estar uns dies prudents i no se'ls fagin gran d'acord, perquè la que superen els dos mesos els gossos rum fan sí, una crescuda fan bestia, una crescuda sí, sí, i ja no són atractius. atractius els deuen separar al el Els deuen separar molt aviat de les mares, sí, o sigui que tots això, són potencialment gossos de amb també problemes. El que, es, el que se sap és que també se'ls deslleta abans perquè la mare pugui tallar abans tot aquest procés i, i entrar en gel entrar abans nou, per entrar sí. de nou en un cicle de fer cadells. És, són fàbriques de cadells. Són fàbriques de, cadells, fàbriques de Les, pediners. S'aconsellaria qui això. vulgui comprar un gos suposo, un bon criador, no? que tingui sí. els animals els cadells dos, dos mesos. Sí, i, uh -huh. i, i que a més a més sigui a prop perquè també tot el que és trasiat al cadellet, clar, imagineu-vos, acaben, és un, és acaben per a ells, de, de, de treure't de la mare. Ens arriben gossos els... de raça molt ja, clar, destrossats, eh? Molt, clar. eh? Molt, eh? I diuen que pot ser de, del fet aquest. Sí, és que sí, ja és prou trauma que et treuen de la teva família i de l'únic entorn que, que has tingut. Si de sobte, a més a més, resulta que fas un viatge de 10, 12, 24 hores, perquè si vénen de segons on d'Europa, és, és terrible. La Llavors uh -huh. és un trauma i queden molt tocat psicològicament, uh -huh. també. I aquests gossos poden després desenvolupar ansietats per separació, eh, diguem que conductes compulsives hi ha ja de cadallets, que això vol dir perseguir-se la cua, mossegar-se les potes, 10.000 coses. Vull dir que, que això de després, ser... amb, un, amb un bon atòleg, Podem... Sí, es clar, pot treballar. I, tant, I després les eh? tanquen amb aquelles Exacte. urnes, aquelles gàbies... Sí. Allò gàbies és horrible, eh? jo cada vegada que surto d'una botiga d'aquestes eh? acabo molt malament. Aviam, perquè el que no molt hem és que a l'etapa de cadell, el que és fonamental també és la socialització. Per això, important que estigui amb gossos, però també important que tingui contacte amb persones. Perquè si no el té, tampoc reconeixerà les persones com uh, un, una espècie que li és amiga i que li és habitual. En algunes sí, morigues tu veus, eh? que les noies hi van, o els sí. nois hi van, i estan una mica amb ells, i canvien, els hi canvien... Vull dir, a veure, no hem de demonitzar, no, no, no, no, perquè segurament hi ha llocs on no ho faran malament del tot. Sí, hi ha llocs on treballen, molt bé, sí, <laughs> però, llocs treballen però, molt bé, això però, és veritat. Jo, sense acabar el temps, jo voldria veure, a veure si recorda la Sílvia, potser al cas d'alguna ça per quedar ja m'ha quedat aquesta imatge de la gossa sense els seus cadells, a que ens hagi arribat sense aquests cadells. Tens algun record? A gosses que es veuen acabades de parir... I que doncs, arribin les a la protectora. Ah, sí, sí, sí, sí, sí. Ara, el que passa que pobres animals, allà dins la, el centre d'acollida doncs a la que entren, tampoc te n'adones. Si... Tots, tots estan de... Quan entren els primers dies ho passen fatal, molt ja, malament. Clar. Doncs imagineu-vos un, un, una gossa així. Aquest ah, no saps detectar-ho tampoc al 100% no. i potser doncs... No, no, no et puc mm. assegurar. S'han doncs, no. d'espavilar. Uh -huh. és espavilar-se. I mares amb cadells sí si que us han arribat? Mares amb cadells, sí sí sí sí. sí. sí, sí, sí. Vam recollir, recordo la podenca, una podenca enorme. Uf, no sé si n'hi havia 11 cadells. Mare 11 cadells que I, eren i... acabats de néixer. I la gossa la vam traslladar pels cadells <ríe> i la, li vam trobar una casa d'acollida que la va tenir gairebé dos mesos. Qué dos mesos criant cadells. Espai... I estan tots miracles, donats. Els 11, la mare... Tots. Però és clar Vinga. que ens arriba, això. És clar que ens arriba. Mare meva, mare meva, a veure si aquests cadallets de quatre mesos dels quals parlaven av parlàvem avui, aquests mini pastors alemanys i aquests... Eh, això, aquests setter... són uns trastos, uns trastos. A veure si amb aquests... És que són adolescents. És que hem de pensar. Ara, pel que has dit, Paula, ningú els ho dirà. No, però la sort és que aquesta adolescència pas en sis mesos, que això no podem dir dels nostres nens, eh? L'adolescència humana pot durar molt de temps. Sí, sí, sí. Sí, tota i de vegades no s'acaba sí, sí, és això Però béll s'acaba no. i ràpid. Molt bé molt bé i si no donc no hi ha res com consultar un veterinari o un atòleg doncs per poder tirar redreçar algunes conductes. sempre oi? recordar que, que a través de la protectora hi ha l'assessorament de l'equip d'atologia i que sempre ajudarà que, que cada llet en vaig i per l'alcamp. Que els camp... cadells s'han d'educar igual que els cadells de nen, han de tenir uns mestres eh, que, que, que els guien i les persones han de tenir uns professionals que els guien per mm. tenir uns gossos equilibrats. I don. Academ, digues Teresa. Sol sols volia comentar, bueno, això com a opinió personal els bons resultats que he tingut jo moltes vegades amb, amb tractaments homeopàtics tant en cadeix com en mares amb perdudes efectives d'aquest mm -hmm. tipus. M'interessal mm, Tres, això ho tenim que parlar, ho hem de parlar <laughs> un altre dia, eh? Ara t'has <laughs> deixat amb les ganes. Uh, Tres, a Tresa, Paula, Silvia, moltes gràcies per acompanyar vos gràcies i també als per acompanyar-nos i també als nostres oients i rev fins a la setmana vinent. Adeu.